Стівен Кінг Цикл темна вежа. Книга п'ята Вовки Калії. «Нам потрібна готівка», – сухо й по діловому сказав Джейк. «Та», – Едді на силу відірвав погляд від Сюзанни. «Кажу, готівка потрібна», – повторив Джейк. «Ніхто не прийме чека, хай навіть виданого самим банком, якщо це чек тринадцятирічної давності. Особливо, якщо він на суму декілька мільйонів доларів». «Джейку, звідки ти про таке знаєш?» – поцікавилася Сюзанна. Джейк знизав плечима. Хоч не хоч, зазвичай не охоче, але мусив визнати, що він син Елмера Чемберза. Той не належав до хороших хлопців цього світу. Роланд Бейнюза що в житті не називав його воїном білості. Проте досконало володів мистецтвом забою, як називали це телевізійники. «Великий мисливець за трунами в країні тебе», – подумав Джейк. Можливо, це було трохи несправедливо, але сказати, що Елмар Чемберс знав різні лазівки, було якраз справедливо. Євже ж він був Джейком, сином Елмара. Він не забув обличчя свого батька, хоча іноді дуже про це шкодував. «Готівка», – підтвердив Едді, – «така оборудка має оплачуватися лише готівкою. Як буде чек, ми обміняємо його на зелені в 64-му, а не в 77-му». Складемо гроші в спортивну сумку. С'юзу у 64-му вже продавалися спортивні сумки? Хоча байдуже, забудь. Ми запхаємо їх до сумки і заберемо до 77-го. Не обов'язково це повинен бути день, коли Джейк купив Чарлі Чухчуха і книгу «Загадок». Але має бути близенько. І щоб не після 15 липня 77-го, докинув Джейк. Точно, кивнув Едді. Після 15-го з'ясується, що Балазар переконав Тауера продати землю. І гарна ж буде картина. Ми з торбою бабосів в руці і з дурнуватими усмішками на пиках. Бо день довгий, а грошей багато. Хвильку всі мовчали, можливо, обмірковуючи цю зловісну картину. Першим порушив мовчанку Роланд. У вас усе так просто. Чом би ні. Вам трьом видається, що дверні проходи між моїм світом і вашим з усіма тими тек-сі, астеном і фотографіями – це щось настільки ж повсякденне, як для мене їхати верхи на мулі, чи ховати шестизарядник. Звісно, у вас є всі причини так вважати, бо ж кожному довелося пройти крізь ті двері, а едді навіть двічі. Спершу до цього світу, а потім назад до свого. «Скажу тобі, що повертатися до Нью-Йорка було неприкольно», – сказав Едді. «Забагато стрілянини». Не кажучи вже про відрізану голову мого брата, що покотилася підлогою в кабінеті Балазара. «Проходити крізь двері у дадж теж буде непросто», – додав Джейк. Роланд кивнув, беззастережно приймаючи їхні аргументи. Усе життя я вірив у те, що ти сказав тоді, коли ми з тобою познайомилися вперше, Джейку. Те, що ти сказав перед смертю. Збліднувши, Джейк опустив очі і нічого не відповів. Він не любив про це згадувати. На щастя, і самі спогади, що їх зберегла пам'ять, були нечіткі, розмиті. Та й Роланд теж. Джейк це знав напевно. Все правильно. – подумав він. – Логічно, що ти волієш про це забути. Ти впустив мене у прірву. Ти кинув мене вмирати. – Ти сказав, що цей світ не єдиний. Існують інші. – вів далі Роланд. – І це справді так. Нью-Йорк у всьому своєму розмаїтті – це лише один з багатьох світів. Те, що нас знову і знову притягує туди – пов'язано з Трояндою. У цьому я нітрохи не сумніваюся. Так само, як не сумніваюся в тому, що певним, незрозумілим навіть мені самому чином, Троянда це і є темна вежа, або або це ще одні двері, пробурмотіла Сюзанна, ті, що ведуть до самої темної вежі. Роланд кивнув, Мені вже не раз спадала ця думка. Хай там як, але про існування інших, паралельних світів знали манні. В певному сенсі вони присвячували їм своє життя. Вони вважали Тодеш найсвятішим з ритуалів і найпіднесенішим з усіх можливих станів. Я вже розповідав вам, що мій батько та його друзі тривалий час знали про те, що існують чарівні кристали, а про те, що Чаклунська веселка, Тодиш і ці магічні двері якось пов'язані між собою, що вони фактично одне, ми здогадалися. «До да чого ти хилиш, дорогенький?» «Просто нагадую вам, що я довго мандрував», відповів Стрілець. «Через зміни, що сталися з часом, через його пом'якшення, яке ви всі відчули на собі. Я шукав темну вежу більше тисячі років, іноді, перестрибуючи через цілі покоління, як морський птах перелітає з гребення однієї хвилі на іншу, лише трохи вмочивши лапи у піну. Жодного разу за весь той час я не бачив таких дверей між світами, як ті, що стояли на березі Західного моря. Уздрівши їх, я й гадки не мав що-то таке, хоч і володів певними знаннями про Тодеш і Дуги Чаклунської веселки. Роланд подивився на них чесним відкритим поглядом. А ви говорите так, нібито в моєму світі стільки щарівних дверей, скільки у вашому... Він замислився. Літаків або автобусів. Ви помиляєтеся. Зараз ми перебуваємо зовсім не там, де ти був раніше, Роланде. Сказала Сюзанна, і обережно торкнулася його зап'ястка, вкритого темною засмагою. Ми більше не в твоєму світі. Ти ж сам це сказав. Там, у тій версії топіки, де Блейн нарешті врізав дуба. Згода. Я просто хочу, щоб ви усвідомили. Шукати такі двері може виявитися складнішим завданням, ніж ви собі думаєте. До того ж, ви говорите навіть не про одні двері, а про двоє. Двері, що відчиняються у потрібний вам час, неначе це револьвер, який можна націлити. Я цілюся не рукою, подумав Едді і здригнувся. Ти так говориш, Роланде, що я починаю сумніватися? То що нам робити далі? спитав Джейк. «У цьому я можу вам допомогти», – сказав чийсь голос за їхніми спинами. Всі обернулися. Не здивувався тільки Роланд. Наближення незнайомця він почув ще посеред їхньої бесіди. Проте озирнувся зацікавлено, і одного погляду на чоловіка, що стояв на відстані двадцяти футів одних на узбіччі дороги, було достатньо, щоб зрозуміти – Новоприбулий походив або зі світу його друзів Едді, Сюзанни і Джейка, або зі світу, який з ним сусідів. «Хто ти такий?» – запитав Едді. «І де твої друзі?» – додала Сюзанна. «Звідки ви прийшли?» – спитав Джейк. Його очі аж палали цікавістю. Незнайомець був убраний в довге чорне пальто, розстебнуте біля комера з-під якого видніли чорна сорочка і комірець католицького священника. Його довге сиве волосся стояло сторч по боках і спереду, наче з переляку. На лобі був шрам у формі літери Т. «Мої друзі трохи відстали», – сказав він, показуючи кудись собі за спину, великим пальцем, але навмисне, не вказуючи чіткого напряму. «Тепер мій дім – Калья Бринстерджес». Перед тим я живу у Детройті, штат Мічиган. Працював у притулку для безхатьків і проводив збори анонімних алкоголіків. Словом, виконував добре знайому роботу. А ще раніше ненадовго зупинявся у Топіці, що в Канзасі. Він спостеріг, що троє молодших аж сіпнулися від згадки про цю назву. До Топіки був Нью-Йорк, а до Нью-Йорка маленьке містечко джерусалем Слот у штаті Мен. Сім, Ти з нашого світу. видихнув Ведді. Святий Боже, ти наш. Здається так, відповів чоловік у повернутому комірці. Мене звуть Доналд Калаген. Ти священник, сказала Сюзанна, переводячи погляд з золотого хрестика на шиї, маленького й непомітного, проте блискучого, на грубіший хрест у нього на чолі. Вже ні похитав головою Калаген. «Колись ним був. Можливо, колись настане той день, коли я з благословення небес знову стану священником. Але зараз я просто людина Божа. Чи можу я спитати, з якого ви часу?» «1964-й», відповіла Сюзанна. «77-й», сказав Джейк. «87-й», і собі відрекомендувався Едді. Почувши останню цифру, Калаген зблиснув очима. «87-й. А я прибув сюди з 83-го за тодішнім рахунком. Молодий чоловіче, для мене дуже важливо знати те, про що я вас зараз запитаю. На вашій пам'яті, Ред Сокс виграли World Series». World Series – щорічний чемпіонат США з бейсболу. Закинувши назад голову, Едді щиро розсміявся. Здивовано і весело водночас. Ні, чоловіче, мені шкода. Торік вони були близькі до перемоги. Приймав стадіон Ша, грали проти Мец. А тоді той білбакнер, який стояв на першій базі, пропустив легкий м'яч між ніг. Він ніколи не оговтається. А ходіть до нас, сідайте. Кави у нас катма, зате Роланд... Цей пошарпаний на вигляд чолов'яга праворуч від мене. Цілком непогано заварює чай з лісових трав. Каллеген звернув увагу на Роланда, а тоді зробив щось дивне. Опустився на коліно, похилив голову і приклав кулак до чола зі шрамом. — Хайл, стрільцю, у добру годину ми зустрілися на шляху. — Хайл, — привітався Роланд, — підійди, добрий незнайомцю, і розкажи, що привело тебе до нас. Каллеген подивився на нього здивовано. Роланд відповів йому спокійним поглядом і кивнув. «У добру чи в лиху годину ми зустрілися. Можливо, ти знайдеш те, що шукаєш». «Можливо, що й ви також», – сказав Каллеген. «Тоді підійди», – запросив його Роланд. Перейди до нашої бесіди». Вісім «Перш ніж ми перейдемо до суті, можна у тебе щось запитати?» То був Едді. Поруч нього Роланд розклав багаття і порпався у спільних пожитках, шукаючи маленького глиняного горщика, пам'ятку матеріальної культури древніх, в якому любив заварювати чай. «А вже ж, юначе!» «Ти Доналд Каллаген. «Так». «А яке в тебе друге ім'я?» Каллаген схилив голову на бік. Підняв одну брову, потім усміхнувся. «Френк, на честь діда, це має значення?» Едді, Сюзанна і Джек обмінялися поглядами, а заразом і думкою. Дональд Френк Каллаген, 19 букв». «Так і має», – зрозумів Каллеген. «Можливо», – сказав Роланд. «А може і ні». Легко обертаючи бурдюк, він налив воду на чай. «А тебе добряче пошматувало», – зауважив Калаген, дивлячись на Роландову правицю. «Я даю собі раду». «Коли сам обходиться, коли друзі трохи допомагають», – додав Джейк серйозно, без усмішки. Калаген кивнув, не розуміючи та знаючи, що в цьому нема потреби. Вони були катетом. Нехай це слово було йому невідоме, проте термінологія не мала значення. Все було зрозуміло з того, як вони обмінювалися поглядами і обходилися одне з одним. «Тож я назвався», – сказав Каллеген. «Чи можу я тепер взнати ваші імена?» Відрекомендувалися по черзі. Едді Сюзанна Дін з Нью-Йорка. Джейк Чемберс із Нью-Йорка. Юк із Серединного світу. Роланд Дескін з Гілеаду. Кожному Калаген кивнув, приклавши стиснутого кулака до чола. «А я Калаген Злота», – сказав він, коли всі відрекомендувалися. «Чи був ним колись? Тепер я просто старий. Так мене звуть у каль'ї». «Твої друзі до нас не приєднаються?» – спитав Роланд. «Харчів у нас мало, проте чаю завжди досхочу». «Поки що ні». «А...» Сказав Роланд і кивнув з таким виглядом, наче все зрозумів. «В усякому разі харчів у нас вистачає», – сказав Каллеген. «У кальї був урожайний рік. Принаймні, поки що все було добре. І ми радо поділимося з вами тим, що маємо». Він заткнувся, зрозумівши, що надто квапиться, і додав. «Можливо, якщо все добре складеться». «Якщо». Мій старий учитель казав, що це єдине слово, яке складається з тисячі літер. Незле, розсміявся калеген, «Та все одно ми забезпечені провіантом ліпше од вас. Ще в нас є свіжі пундиці. Залія натрапила на ціле родовище. Але, здається, ви про них знаєте. Вона сказала, що місце, де вони росли, виглядало так, наче хтось уже ласував ягідками». «Їх знайшов Джейк», – пояснив Роланд. «Взагалі-то не я, а юк!» – Джейк погладив пухнастика по голівці. «Здається, він тренований пес, шукач-пундець». «Ви давно помітили, що ми йдемо за вами?» – спитав Каллеген. «Два дні». Хоч це було й неможливо, проте вигляд Каллегена після цих слів став спантиличеним і роздратованим водночас. «Словом, відколи ми натрапили на ваш слід? А ми ж усе робили для того, аби лишитися непоміченими». Якби ви не вважали, що вам потрібен хтось вправніший за вас, ви б не прийшли. «Правду кажеш, і я дякую», – зітхнув Калеген. «Ти прийшов до нас шукати захисту й допомоги?» – спитав Роланд. У його голосі бриніло легке зацікавлення, проте Едді Діна пробрав крижаний холод. Слова наче зависли і дзвеніли в повітрі. Та не лише в нього виникло таке відчуття. Сюзанна взяла його за праву руку. Хвилию пізніше Джейкова долонька несміливо прокралася в його ліву. — Я неуповноважений це казати. У голосі Каллегена прозвучали нотки сумніву і невпевненості, ба навіть страху. — Тобі відомо, що ви прийшли до нащадків роду Ельда? — спитав Роланд так само невимушеним тоном, що й перед тим. Одночас обводячи жестом руки Едді, Сюзанну, Джейка і навіть Юка. «Оскільки вони мого роду, сумнівів бути не може. А я їхнього. Ми одне ціле. Ти ж знаєш, хто ми такі?» «Справді?» – спитав Калеген. «Ви всі з роду Ельда?» «Роланде, у що ти нас уплутуєш?» – забурмотіла Сюзанна. «Не бути ніким» і не бути вільними. Ані ви мені, ані я вам не винен. Принаймні поки що. Вони ще не наважилися попросити. Але наважаться, подумав Едді. Не беручи до уваги сновидіння про троянду, крамничку делікатесів і занурення в тонни, він не вважав себе екстрасенсом. Проте не треба було володіти надприродними здібностями щоб зрозуміти, про що збираються просити люди, які відрядили Калегена як свого посла. Десь розгоралося велике багаття, а Роланд мусив руками вигрібати жар. І не тільки він. «Тут ти помиляєшся, батечку», – міркував собі Едді. «Тебе можна зрозуміти, з ким не буває. Проте ми не кіннота. Ми не збройний загін і не стрільці». Ми лише троє заблукалих душ із великого яблука, котрі... Але ні. Ні. Едді зрозумів, хто вони ще в річковому перехресті, коли старенькі поставали перед Роландом навколішки. Хай йому чорт. Він знав це ще у лісі, який досі подумки називав Шардиковим, де Роланд навчав їх цілитися оком, стегляти розумом і вбивати серцем. Їх не троє. Не четверо. Вони одне. Жахливо було усвідомлювати, що Роланд вирішив закінчити їхнє навчання таким чином. Він весь аж сочився отрутою і поцілував їх своїми отруйними губами. Він зробив із них стрільців. Невже Едді справді повірив, що в цьому спорожнілому світі не було роботи для нащадків роду Артура Ельда? що їм просто дозволять походжати вздовж шляху променя, аж поки вони не дістануться Роландової темної вежі та не приведуть до ладу те, що там з'їхало з котушок. Ну, то Едді помилявся. Те, що було на думці в Едді, озвучив Джейк. І Едді геть не сподобався блиск захвату в його очах. Напевно, безліч хлопчаків вирушали на війни з таким самим сяйням в очах, і прагненням будь-що дати ворогові копняка підзад. Бідолашний малий не знав, що його отруєно, і це зробило його глухим і сліпим. А вже хто-хто, а він мав бути обачніший. «Але наважаться», – сказав Джейк. «Правда, містере Калаген? Вони попросять». «Ну, не знаю», – відповів Калаген. «Якщо ви їх переконаєте...» Він заткнувся, дивлячись на Роланда. Той повільно хитав головою. «Так не піде», – сказав стрілець. «Ти чужий у серединному світі, тож можеш цього не знати, проте так не піде. Ми нікого не переконуємо. Ми торгуємо свинцем». Скорушно зітхнувши, Калаген кивнув на знак згоди. «У мене є книга», – «Називається «Легенди про Артура».» Очі Роланда спалахнули вогнем. «Справді? Я хочу її побачити». «Думаю, воно того варте», – сказав Каллеген. «Це не зовсім такі оповідки про лицарів круглого столу, які я читав у дитинстві. Проте…» – він похитав головою. «Я розумію, про що тобі йдеться. Буде три питання, я не помиляюся». І оце щойно ти поставив мені перше. Так, три, підтвердив Роланд. Три – це число сили. Якщо хочеш випробувати справжнє число сили, друзяко Роланде, скажи дев'ятнадцять, подумав Едді. На всі три питання ти маєш отримати ствердну відповідь. Роланд кивнув. І якщо все буде саме так, більше нічого не питай. Нас можна попросити про допомогу, сей Калаген. Але після цього вже ніхто не в змозі буде скасувати прохання. Поясни це своїм людям. Він кивнув у бік лісу. Стрельцю, клич мене Роландом, між тобою і мною мир. Гаразд, Роланде. Почуй мене, прошу. Так, ми говоримо тут, у каль'ї. «Прийшло нас сюди півдванадцятка, не більше. В шістьох ми не можемо нічого вирішувати. Лише всі мешканці Кал'ї мають право ухвалити рішення». «Демократія», – сказав Роланд. Зсунувши капелюха на маківку, він стар лапіт і зітхнув. «Але якщо ми в шістьох дійдемо згоди, особливо сей Оверголсар». Він замовк, збентежений виразом Джейкового обличчя. Що, я сказав щось не те? Джейк похитав головою і зробив калагеновий знак рукою, щоб той продовжував. Якщо ми в шістьох дійдемо згоди, діло вигорить. На цих словах Едді заплющив очі, немов би зазнавши райської насолоди. Повтори ще раз, чувак. Прохання вочевидспантеличило Калагена. Що? Діло вигорить? «Чи ще щось із того місця і часу, звідки ти родом?» Він хвильку помовчав. «З нашого боку великого Ка». Поміркувавши над цим, Калаген широко заусміхався. «Я нажлуктився, пустився берега, зірвав банк, врізав дуба. Мені перехня було стріху. Я побував у Тарапатах, їздив туди, де козами роги правлять. Щось типу такого?» Роланд слухав це все здивовано і навіть трохи знуджено, зате Едді Дін проминився блаженством. Сюзанна із Джейком відчули щось середнє між цікавістю і тихим смутком від спогадів. Не зупиняйся, чувак. хрипким від хвилювання голосом сказав Едді і зробив руками спонукальний жест. Здавалося, сльози, що душать його, готові пролитися будь-якої миті. Говори, не замовкай. «Мабуть, іншим разом», – спокійно сказав Каллеген. «Тоді вже сядемо і побалакамо про старі добрі місцини і про мовні звичаї. Про бейсбол, якщо він тобі до смаку. Але зараз у нас обмаль часу». «Можливо, навіть менше, ніж ти думаєш», – втрутився Роланд. «Що тобі від нас потрібно, сей Каллеген?» «Говори по суті, бо я вже докладно пояснив, що ми не бурлаки» яких твої друзі часом розпитують, а потім уже вирішують узяти на роботу до себе на ферму чи на стайню. Поки що я прошу лише одного. Лишайтеся на місці і дочекайтеся, поки я приведу їх до вас. З нами Тіан Джефордс, через якого, власне, ми тут і опинилися, та його дружина Залія, а ще Оверголсар, якого треба переконати, що ми вас потребуємо. «Ми нікого переконувати не збираємося. Ні його, ні будь-кого іншого». «Я розумію, розумію», – квапливо запевнив його Калаген. «Так, ти дуже чітко дав це зрозуміти. Ще з нами прийшов Бен Слайтман із сином Бенні. З Бенном-молодшим взагалі дивна історія. Його сестра померла чотири роки тому, коли їм із Беном обом виповнилося по десять років. Тепер ніхто достеменно не знає, чи Бен-молодший тепер близнюк, чи одинак. І раптом він різко обірвав свою розповідь. «Я не говорив зайвого. Д Даруйте!» Роланд підняв розкриту долоню, мовляв усе гаразд. «Ви змушуєте мене нервуватися. Почуйте, прошу». «Не треба нас ні про що просити, шановний», сказала Сюзанна. Калаген усміхнувся. Це просто така приповідка. У нашій кальдії, коли когось зустрічаєш, говориш, як вам ведеться з голови до ніг, скажіть, прошу. А людина відповідає, файно, не ржавію, казати богам спасибі сей. Ніколи такого не чули. Вони похитали головами. Окремі слова вони розуміли, проте самі вирази лише підкреслювали той факт, що походили вони з чужих земель де люди розмовляли дивною говіркою, а звичаї були ще химернішими. Що має значення, вів далі Каллоген, то це те, що прикордоння тероризують істоти, яких називають вовками. Раз на одне покоління вони виходять з краю грому і забирають дітей. Звісно, це не все, проте це головне. Тіан Джефортс, який ризикує втратити не одне дитя, а двох, Каже, що настав час воювати з вовками. Інші ж, такі як Оверголсар, обстоюють думку, що це буде катастрофа для всіх. Якби не ваша поява, Оверголсар і йому подібні, зрештою, взяли б гору. Він нахилився вперед. Вейн Оверголсар – непоганий чолов'яга, тільки трясеться за свою шкуру. Він найбагатший фермер у то тож йому і втрачати є що». Але якби його переконали, що проти вовків можна і треба повстати, що ми можемо виграти бій, я думаю, він би теж узяв до рук зброю і бився. «Я ж казав», – почав Роланд. «Вмовляти ви нікого не будете», – перебив Калаген. «Я це чудово розумію. Та що, як вони побачать вас, почують ваші слова, і цього буде достатньо, щоб вони переконалися самі». Ми кажемо, як на те Божа воля вода буде. Знизав плечима Роланд. Калаген кивнув. У калії теж так кажуть. Чи можу я тепер перейти до іншої справи, яка, проте, пов'язана з попередньою? Роланд підняв долоні, неначе давав йому зелене світло, подумав Відді. Якусь мить чоловік зі шрамом на лобі мовчав. А коли заговорив, його голос тремтів на межі чутності. Едді довелося нахилитися вперед, щоб його почути. «У мене є одна річ. Це те, що вам потрібно. Вам вона знадобиться. Думаю, ви вже й самі відчули її поклик». «Про що ти говориш?» – запитав Роланд. Облизнувши за шархлі губи, Калаген промовив лише одне слово. «Тодеш». Дев'ять. "Тоді ж перепитав Роланд. І що з того? З тобою ще цього не траплялося?" Калаген на мить завагався. "З жодним із вас може й траплялося", ухилився від прямої відповіді Роланд. "А до чого тут ви і ваші клопоти в цьому селі, яке ти називаєш Калією?" Калаген зітхнув Хоч день ще тільки розгорався, проте вигляд у нього вже був змучений. Це важче, ніж я думав. Набагато важче, тому що ви, як би це сказати, допитливіші, так, допитливіші, ніж я сподівався. Ти і думав, що ми лише купка волоцюг, що мандрує у сідлах, тупоголових, але спритних, так? сердито спитала Сюзанна. Ну то доля зіграла з тобою злий жарт. «Може, ми й волоцюги, та сідол у нас нема? Які сідла, коли кони катма?» Коней, ми вам привели», – сказав Калаген, і цього було досить. Роланд ще достату не зрозумів усієї картини. Проте ситуація прояснилася. Калаген знав про їхнє наближення. І знав, що вони йдуть пішки, а не їдуть на конях. Можливо, якусь частку інформації доносили шпигуни. Але ж не все. «А тоді ж. Знати, що хтось із них або всі вони занурювалися в тодеш. Що ж, до пустоголовості, то ми, може, і не найрозумніші істоти на планеті. Раптом вона замовкла і скривилася, притуливши руку до живота. Сюз, стривожився Едді, С'юз, що таке? Тобі щось болить? Та пусте, гази, заспокоїла вона його і всміхнулася. Цій усмішці Роланд не повірив. Надто несправжньою вона йому здалася. Довкола її очей він помітив зморшки від напруження. Пундець учора переїла. І не встиг Едді і Рота розкрити, щоб спитати її ще про щось. Сюзанна знову повернулася до Каллогена. Як маєш нам ще щось сказати, то кажи, дорогенький. Гаразд, погодився Каллаген. У мене є річ, що має величезну владу. Хоч звідси, до моєї церкви у Каль'ї, де сховано цей предмет, багато коліс, але я думаю, що вона вже озивалася до вас. І переносити у стан Тодишу – це лише одне з усього, на що вона здатна. Він глибоко вдихнув і випустив повітря з легень. «Якщо ви зробите нам послугу, я кажу нам, бо Каль'я тепер і моє селище. Я сподіваюся тут дожити віку і бути похованим тут» про яку я прошу, то я віддам вам це, цю річ. «Я останнє попереджаю, щоб ти такого не казав», відрізав Роланд так грубо, що Джейк перелякано на нього звернувся. «Це безчестя для мене і мого катету. Ми будемо зобов'язані вам допомогти, якщо з'ясуємо, що ваша калья на боці білості». А ті, кого ти кличеш вовками, вороги з краю пітьми, руйнівники променів. Ми не беремо винагороди за свої послуги. Ми не повинні навіть пропонувати її. Якщо котрись із твоїх товаришів, той, кого ти звеш Тіаном, чи той, чиє ім'я Оверголсар, Едді хотів було виправити стрільцеву вимову, та потім вирішив тримати рота на замку коли Роланд розлючений, краще мовчати. То була б інша справа. Вони знають лише легенди. Але ти, Сей, володієш щонайменше однією книжкою, яка мала б тебе дечого навчити. Так, я сказав, що ми торгуємо свинцем. Та це не робить із нас найманих убивць. Гаразд, гаразд. «Що ж до тієї речі, яку ти маєш?» – перервав Роланд Калагена, підвищуючи голос. «То ти і сам радує її здихаєшся. Вона лякає тебе, чи не так? Навіть якщо ми вирішимо оминути твоє містечко, ти благатимеш нас забрати її з собою. Адже так?» «Так?», так – з нещасним виглядом кивнув Калаген. «Правду кажеш, і я дякую. Але я трохи чув, про що ви розмовляли. Випадково дізнався, що ви хочете повернутися. Як кажуть манні, переправитися. І не до одного місця, а до двох. А може і понад це. А ще час. Я чув, як ви говорили про те, щоб поцілити у час, як з револьвера». На обличчі Джейка промайнуло розуміння і подив, що межував із шоком. «Котра саме?» – спитав він. «Не може бути, щоб це була та рожева з Меджесу, бо Роланд побував у середині неї, але інша ніколи не відправляла його втодиш. То котра з них?» Щокою калегина скотилася сльоза. Одна, потім друга. І він неуважно змахнув їх рукавом. «Я не наважився нічого з нею зробити, але я її бачив і відчував її владу. «Господи Ісусе, допоможи! В моїй церкві під мостинами підлоги лежить чорна тринадцятка, і тепер вона ожила. Ви розумієте?» Він глянув на них мокрими від очима. «Ожила!» І Калаген затулив обличчя долонями. Десять Коли священник зі шрамом на лобі пішов до своїх товаришів, Стрілець ще довго дивився нерухомим поглядом у слід. Стояв, заклавши великі пальці рук за пояс своїх старих палатаних джинсів. І здавалося, що так може простояти вічність. Проте, коли Калаген зник з поля зору, Роланд повернувся до своїх друзів і рвучко грубо махнув рукою в повітрі. «Усі до мене». Коли вони підійшли, він присів навпочіпки. Едді з Джейком вчинили так само – «Що ж до Сюзанни, то сидіти навпочібки було для неї мало не стилем життя», – заговорив стрілець різким і уривчастим тоном. «У нас мало часу, тож я хочу, щоб усі ви сказали мені, не роздумуючи, чесний чи ні». «Чесний», – без вагань відповіла Сюзанна, і майже одразу скривилася та притисла руку нижче лівої груді. «Чесний», – Сказав Джейк «Есний», прокоментував Юк, хоч його й не питали «Чесний», сказав Едді «Але погляньте» Він узяв на краю вогнища галузку, яку не торкнув вогонь Прогріб місце на землі, звільнивши його від глиці І написав на чорній землі Калья Каллаен» «Це насправді чи це Меморекс?» Спитав Едді це насправді чи це «Меморекс» – рекламне гасло компанії «Меморекс» – виробника електроніки, започатковане 1972 року? Помітивши спантеличений Сюзаннин вираз, розтлумачив. «Це просто збіг чи щось означає?» «Хто зна?» – сказав Джейк. Вони розмовляли тихо, понахилявши голови одне до одного над письменами на землі. «Це як 19. «Думаю, це лише збіг», – відповіла Сюзанна. «Адже не в усьому, що трапляється нам на шляху, слід вбачати руку Ка. Ці імена навіть звучать по-різному. В нашому світі калья – це іспанська назва, як багато тих слів, які ти пам'ятаєш з Меджесу, Роланде. Здається, вона перекладається як «вулиця» чи «майдан». Точно не скажу, бо іспанську вчила ще в старших класах». Але якщо я не помиляюся, то є певний сенс у тому, що це слово використовують як префікс до назви «містечка», чи до цілої низки містечок, як це роблять у цих краях. В цьому щось є. А от Каллаген, вона стинула плечима. Яке це прізвище? Ірландське? Англійське? Стоподівне іспанське, сказав Джейк. Але ж це дев'ятнадцять. Добіса дев'ятнадцять. Грубо перебив Роланд. Зараз не час гратися в числа. Невдовзі він повернеться зі своїми другими. І перш ніж це станеться, мені треба обговорити з вами антет іншу справу. «Думаєш, він не помиляється щодо чорної тринадцятки?» – спитав Джейк. «Так. Судячи з того, що сталося з тобою і Едді вночі, я гадаю, що не помиляється». Якщо він має рацію, то мати цю річ для нас небезпечно. Проте ми повинні її забрати. Боюся, що без нас нею можуть заволодіти вовки з краю грому. Але байдуже, нехай це зараз нас не хвилює. Втім, вигляд у Роланда був украй стурбований. Він повернувся до Джейка. Ти здригнувся, коли почув прізвище великого фермера. І ти, Едді, теж. Хоч і краще зумів це приховати. «Вибач, я забув лице свого...» «Оближ, ти нічим не завинив», – заспокоїв Роланд. «Хіба що я сам забув лице батька, бо я десь чув це прізвище, і до того ж зовсім недавно, тільки не можу згадати, де саме, а тоді нехотя, старішаю». «У книгарні!» Сказав Джейк. Він нервово подлубався в шворках свого наплічника. Нарешті розв'язав їх, і рвучко розкрив рюкзак. Наче хотів переконатися, що Чарлі Чухчух чух і загадки нікуди не поділися, що вони реальні. Манхеттенський ресторан – пожива для розуму. Це так дивно. Одного разу це сталося зі мною, а іншим разом я бачив, як це зі мною сталося. Вже це одне загадка». Роланд нетерпляче показав скаліченою правою рукою, щоб Джейк закруглявся з розповіддю. «Містер Тауер відрекомендувався. Я також», – вів далі Джейк. «Сказав, я Джейк Чемберс, а він тоді…» «Гарне в тебе ім'я, кумплю», – вставив Едді. От що він сказав. І додав, що Джейк Чемберс звучить наче ім'я героя роману вестерну. «Як у того героя вестерну», – процитував Джейк, – «такого собі рубаки, що вдирається в Блекфорк в Аризоні, розправляється там з усіма покидьками і їде собі далі. Щось таке з Вейна Ді Оверголсера». Глянувши на Сюзанну, він повторив. «Вейна Ді Оверголсера». І зненацька розплився в сонячній усмішці. «Поцілуй мене в мій білий зад». «В цьому нема потреби, малий грубіяне», – розсміялася Сюзанна. «Я не вірю, що це збіг. І коли ми зустрінемося з другом Калгена, я запитаю, яке в нього друге ім'я. Закладаюся, що воно не лише починається з літери «Ді», але й звучатиме як «Дійн» чи «Дейн», або щось таке з чотирьох літер». Вона знову перетисла руку нижче грудей. «Ох, уже ці гази! Я б усе віддала зараз за тюбик Тамзу». Чи навіть пляшечку. Джейку, що таке? Що сталося? Джейк тримав у руках Чарлі чухчуха, його обличчя стало мертвотно блідим, а очі полізли на лоба. Поруч нього стривожено завивюк. Роланд схилився над книжкою, і його очі теж округлилися від подиву. Боги милосердні, тільки й мовив він. Едді з Сюзанною теж нахилилися, щоб подивитися. Назва не змінилася. Ілюстрація теж лишилася тією самою. Олюднений локомотив, що пихкаючи, піднімається на схил. Передні грати видовжені у посмішці. Ліхтар, мов, радісне око. Але жовті літери знизу, підпис, оповідання і картинки Беріл Еванс, зникли. Імені автора не було взагалі. Перевернувши книгу, Джейк поглянув на її спинку. Чарлі Чухчух -чух і видавництво Макколі. От і все, що було написано. І більш нічого. Південніше від них залунали голоси. Наближалися Калаген і його друзі. Калаген з Кальї. Калаген з Лота, як він сам себе називав. «Титульна сторінка, зайчику», – підказала Сюзанна. «Швиденько, поглянь туди». Джейк розгорнув книгу. На титульній були тільки назва і емблема видавництва. «Глянь на сторінку, де авторські права», – сказав Едді. Джейк перегорнув аркуш. Тут, на звороті титульної сторінки, ліворуч від початку тексту, стояла інформація про авторські права. Точніше, інформації, як такої, майже не було. 1936. Та й по всьому. Цифри, що в сумі, давали 19. Решта сторінки – була порожня.